Watazamaji wa Esta TV, karibu katika chaneli yetu. Tunawakuletea historia mbalimbali. Na hivi leo naweza kukufahamisha makabila kumi maarufu hapa barani Afrika. Unaweza kujiuliza ni yapi makabila maarufu kwani katika bara la Afrika kuna karibu makabila elfu tatu barani Afrika na lugha na tamaduni tofauti. Katika miaka mbili iliyopita, bara la Afrika limepata mabadiliko makubwa. Bara la Afrika ni bara lenye watu wengi weusi, lenye nchi zaidi ya na tatu. Hata hivyo ushawishi wa makabila hayo bado kwa katika nafasi nzuri katika maeneo mengi. Ingawa tofauti kati ya makabila imepungua kwa miaka, ushirika wa makabila bado ni wa asili. Chanzo kikuu cha kiburi, kabila namba kumi ambapo kabila hili, ni kabila la Wakalenjin ikiwa wewe ni mfuatiliaji na mpenda shamba lazima ujue kabila hili la Kiafrika katika nyanda za juu za magharibi mwa Kenya hapo awali wa Kalenjini waliitwa Nandi hadi kupitishwa rasmi kwa jina la Kalenjini mapema miaka 1950 tangu wakati huo kabila hilo limekuwa likizalisha wakimbiaji wasomi wa masafa marefu katika marathoni na kuifanya kuwa moja kabila maarufu zaidi la kabila na uwanja. Kabila namba 9 ni kabila la Wachaga. Kabila la Wachaga wa Tanzania kijadi kabila hili liliishi kwenye mteremko wa mashariki mwa mlima Meru na Kilimanjaro Haswa karibu na Moshi nchini Tanzania. Na nchini Tanzania wanafikiria kuwa kabila la kwanza kukubali Ukristo enzi za ukoloni. Kwa hivyo wanafurahia huduma bora za afya na elimu ya juu nchini Tanzania. Kabila nambari nane ni wa Oromo. Kabila hili la wa Oromo linajumuisha watu kutoka Kusini mwa Ethiopia, Kaskazini mwa Kenya na sehemu za Somalia wanachukuliwa kama kabila kubwa zaidi nchini Ethiopia. Likihisabu takriban 35% ya idadi ya wa Ethiopia. Watu wa Oromo huzungumza kioromo, ambayo inachukuliwa kuwa toleo la Kikushi la lugha za Kiafrika na Afrika. Tukiliangalia kabila nambari saba ni wahimba. Kabila la wahimba Himba aliko katika mkoa wa Kunene kaskazini mwanamibia na inajumuisha watu wa nusu wahamiaji pamoja na watu wa asili wapatao 2020 hadi elfu hamsini. wanaitwa wekundu wa Kiafrika kwa sababu wanajipaka rangi nyekundu kwa kutumia rangi nyekundu iitwayo odjize mchanganyiko wa siagi na udongo mwekundu kuna mtoto wa kudumu, ambaye hujulikana kama okuruo anawakilisha mababu ambao waliwasaidia kuwasiliana na Mungu, yani mukuru. Kabila nambari balisita kwa ukubwa ni wahausa. Wahausa ni moja ya kabila kubwa zaidi barani Afrika na kabila kubwa zaidi Afrika Magharibi. Sio tu kabila la Kiafrika kwa maana ya kabila, lakini pia neno la pamoja kwa vikundi vya kabila Bilivyo na tamaduni sawa pamoja na Wasudani na Saheliansi, kusini mashariki mwanaija na kaskazini mwanajيريا lakini pia wale wanaoishi Chad, Togo, Cote Ivory, Sudani na watu wengi mchuni Ghana. yao ya kuvaa ni kali. Wanaume huvaa mavazi ya kifahari yenye vitambaa vya kupendeza kuzunguka kola na huvaa kofia yenye rangi nzuri iitwayo fulala wanawake wakihausa, huvaa majoho ambayo yana densi mashati shawl na vifungo Kabila na malitano ni Wakhosa Kabila la waxhosa ni mojawapo wapo ya nchi kubwa za Afrika kusini mashariki nchi hiyo katika mkoa wa Cape Mashariki Kikhosa ndiyo lugha ya pili inayozungumzwa sana nchini Afrika Kusini baada ya Kizulu. Lugha hii ilitumika kudumisha utamaduni wao wenye nguvu wa mdomo uliojaa hadithi za mashujaa wa mababu. Huku mafundisho ya wazee yakipitishwa kutoka kizazi hadi kizazi kwa hotuba pekee. kabila nambali nne, ambalo ni kabila la Wayoruba. Haiwezekani kukataliwa kwamba Kiyoruba ndiyo kabila kubwa zaidi barani Afrika na idadi ya watu inakadiriwa kuwa karibu milioni 35 wanachukua hasa kusini mwa Nigeria na kusini mwa benini watu wengi wa kioruba nchini benini wanatoka Nigeria. wanaurithi tajiri wa kiutamaduni na historia ilioanzia dola ya zamani ya oyo kabila namba tatu ni kabila la bushmani ikiwa unafikiria kila kitu ni kama sinema Miungu lazima awe wazimu. Basi tunaweza pia kuangalia maisha ya kila siku ya wabushman. Kwanza kabisa hili ni kabila mbalo. Limeishi magharibi mwa Bostwana na bonde la Magidigadi kwa karne nyingi. Wao ni kundi la watu ambao walinusurika katika eneo kame kwa sababu hakuna matone ya maji yanayopatikana hapo. Kuishi kwao kunategemea uwindaji wa wanyama kwenye mitego. Lakini pia kwenye mizizi na mizizi ya mimea. Washiriki wa kabila huvaa viunoni, hutengeneza upinde na mishale mabegani mwao na kutumia kinyesi cha pundamilia kuchoma tumbaku. Kabila nambari mbili ni kabila la Wamasai. Kabila la Wamasai ni moja makabila maarufu ya Kiafrika kutokana na mila na tamaduni zake zenye mizizi. Ingawa makabila mengi ya Kiafrika yamechukua njia ya maisha ya kisasa, wa bado wanaishi bomasi na wanahama na mashamba makubwa ya ng'ombe. Wao hula nyama na kunywa damu ya ng'ombe kwa riziki. Wanaweza kuonekana popote Afrika Mashariki, haswa Kenya. Wanavaa mapambo bora ya shuka na mapambo ya lulu. Na sasa tuliangazia kabila na nambari moja maarufu barani Afrika. Na kabila hili ni kabila la Wazulu. Wapiganaji hodari wa shaka Wazulu bila shaka ni kabila maarufu zaidi barani Afrika kwa sababu nyingi zaidi. Kwanza kabisa hapa ni Shaka Land, mahali pa kuzaliwa kwa kiongozi mashuhuri wa ulimwengu, yani Shaka Zulu. Pili, Watu pia wanajua kuwa Wazulu ndiyo kabila kubwa zaidi nchini Afrika Kusini na idadi ya watu wanaokadiriwa kuwa milioni moja. na hii ndiyo orodha ya makabila kumi bora zaidi barani Afrika